Fájdalmas tovább élni a szeretteink elvesztése után. Egyszerűen fáj. Fájdalmas végigmenni a folyosón, vagy kinyitni a hűtőt. Fáj felvenni egy pár zoknit, vagy fogat mosni. Az étel ízetlen, a színek elszürkülnek. A zene bántja a fülünket, ahogy az emlékek is. Ránézünk valamire amit máskor szépnek találnánk, A bíbor égre naplenente vagy a gyerekektől nyüzsgő játszótérre. És mindez valamiképp csak mélyíti a veszteség érzetet. A gyárzt így magányosan hordozzuk. Édesapám halálának másnapján kocsiba ültünk, és elhajtottunk egy southside temetkezési vállalathoz. Anya, én, és Grég, hogy kiválaszunk a koporsót, és megbeszéljük a szertartást. Megtenni az előkészületeket, ahogy az ilyen helyeken mondani szokás. Nem sok mindenre emlékszem a látogatásunkból, csak arra, hogy mennyire levoltunk sújtva, és hogy mindhárman próbáltunk megküzdeni a saját gyászunkkal. Ennek ellenére végigmentünk ezen a szertartáson, de mire kiválasztottuk a koporsót, amelyben apánkat eltemetjük, kéggel sikerült felnőttként most először összevesznünk Én a legelegánsabb, legdrágább koporsót szerettem volna megvenni. Minden egyes extra fogantyúval és párnával. Nem volt különösebb okom erre. Az ember akkor tesz ilyesmit, amikor mást már nem tehet. Gyakorlatias neveltetésem nem engedte, hogy túl sokat adjak a gyengéd, jóindulatú együttérzésre, vagyis mindarra, amivel az emberek pár nappal később a temetésen várhatóan el fognak halmozni minket. Nem igen vigasztalt az a tudat, hogy apa egy jobb helyre költözött, vagy hogy immár az angyalok körében ül. Én úgy láttam, hogy igenis megérdemel egy szép koporsót. Krég azt hajtogatta, hogy apa valami egyszerűt szeretne. Szerény, praktikus megoldást, semmi többet. Azzal érvelt, ez illik apa személyiségéhez. De minden más feltűnőskedés lenne. Halkan kezdtünk el vitatkozni, de hamarosan veszekedés robbant ki közöttünk, miközben a temetkezési vállalat nyájas igazgatója úgy tett, mint aki oda sem figyel, és anya csak bámult ránk csendesen. A saját fájdalma ködén át. Csupa olyasmin mint veszekedtünk, Aminek semmi köze sem volt a koporsóhoz. Különös és illetlen vita volt, Mert a halál árnyékában a világon minden dolog ilyennek tűnik. Végül apát se egy nem túl kirívó, Se nem túl egyszerű koporsóban temettük el és soha többé szót sem a kérdésről. Hazavittük anyát az mint mindhárman leültünk a konyhaasztalhoz. ismét elszomorodva annak a negyedik, üres széknek a látványától. Hamarosan zokogásban törtünk ki. Jó ideig így gubbasztottunk, Bögtünk, amíg el nem fáradtunk, és a könnyeink el nem apadtak. Anya, aki egész nap szinte egy szót sem szólt, végül a következő megjegyzést tette. Hogy nézünk ki? Mondta bánatosan. Mégis halvány könnyedség volt a hangjában. Arra hívta fel a figyelmet, hogy mi, Robinsonok, -ok, úgy ültünk ott, mint egy rakás szerencsétlenség. Bedagadt szemmel, csöpögő orral, ahogy küzdöttünk a fájdalmunkkal és tehetetlenségünkkel a saját konyhánkban. Kik vagyunk? Hát nem tudjuk. Apa talán nem mutatta meg? A magányunkból hívott vissza minket ezzel a három kurta szóval, ahogyan csak a mi anyánk volt képes erre. Anya rám nézett, én pedig végre. És hirtelen az egész olyan viccesnek hatott. Az első kuncogás, ezt tudtuk, rendes körülmények között az üres szék felől érkezett volna. Lassan kacarászni kezdtünk. Végül harsány nevetésben törtünk ki. Belátom, furcsán hangzik, de ez sokkal, de sokkal jobban ment nekünk, mint a sírás. A lényeg az, hogy apának tetszett volna. Ezért helyet engedtünk a nevetésnek. Apám elvesztése ráébresztett, hogy nincs időm üldögélni és azon merengeni, merre tartson az életem. Apám mindössze 55 éves volt, amikor meghalt. Suzán 26. A tanúság egyszerű. Az élet rövid és nem szabad elherdálni. Ha meghalnék, nem szeretném, ha úgy emlékeznének rám, hogy mennyi jogi összefoglalót írtam, vagy hány vállalati védjegyet segítettem védeni. Biztos voltam benne, hogy többet is tudok nyújtani a világnak. Ideje volt lépni. Még mindig nem tudtam biztosan, hova is szeretnék eljutni, de szépen legépeltem a bemutatkozó leveleimet, és Csikágó szerte szétkültem őket. Szerencsére többen valóban válaszoltak is. Meghívtak ebédelni, vagy behívtak egy megbeszélésre még akkor is, ha épp nem volt betölthető álláslánuk. Leültem mindenkivel, akiről csak kicsit is úgy gondoltam, hogy tanáccsal tudna szolgálni. A célom nem feltétlenül az volt, hogy új munkahelyet találjak, hanem az, hogy jobban rálássak, mik a lehetőségeim, és a többiek hogyan alakítják az életüket. Rájöttem, hogy az utazásom következő szakasza nem fog csak úgy magától kibontakozni, és a menő egyetemi diplomáim nem fognak automatikusan kielégítő munkához juttatni. Ha az ember nem csupán munkát, hanem karriert is szeretne, ahhoz nem elég végignyálazni az alumni névsor címlistáját az komolyabb gondolkodást és erőfeszítést igényel. Sürgölődnöm és tanulnom kellett. Így hát újra meg újra kifejtettem a szakmai dilemmámat mindazoknak, akikkel találkoztam. Kifaggattam őket, hogy mivel foglalkoznak, kiket ismernek. Mindenkit, aki csak eszembe jutott, megkérdeztem arról, hogy miféle munkalehetőségek adódnak egy jogás számára, aki valójában... Nem akar joggal foglalkozni. Sokan leültek velem beszélgetni. Az egyik délután ellátogattam egy barátságos, megfontolt férfi, Art Sassman irodájába, aki a Csikágói Egyetem jogásza volt. Mint kiderült, anya körülbelül egy évig a titkárnőjeként dolgozott, amikor én tizedikes gimnazista voltam, mielőtt a banknál helyezkedett volna el. Ártott meglepte, amikor megtudta, hogy egyszer sem jártam bent anya munkahelyén, hogy egészen addig a napig egyszer sem tettem be a lábam az egyetem kampuszára, pedig alig néhány kilométerre onnan nőttem fel. Őszintén szólva, semmi okom nem volt ellátogatni a kampuszra. A körzeti iskolánk nem szervezett kirándulást ha léteztek is gyerekkoromban kulturális események a közösség számára, a családom nem tudott róluk. Nem voltak barátaink, de még ismerőseink sem, akik felsőoktatási intézményekbe jártak volna. A Csikágoi Egyetem elitiskola iskola volt, és szinte mindenki számára, akit akkoriban ismertem, az elit egyet jelentett azzal, nem nekünk való. Az iskola szürke kőépületei, Szinte szó szerint hátat fordítottak a környező utcáknak. Amikor akkoriban kocsival elhaladtunk mellette, apa szemét forgatta az eliszevnyún közveszélyesen és szabálytalanul átkelő diákok láttán, és sosem értette, ilyen okos emberek, hogy a csodában nem tanulták meg, hogyan kell szabályosan átmenni a túloldalra. Mint oly sok szótszájdinak, a mi családunknak is korlátozott elképzelései voltak az egyetemről, még úgy is, hogy anya egy éven át örömmel dolgozott. Ott. Amikor eljött az idő, hogy réggel a továbbtanuláson gondolkozzunk, a Csikágói Egyetem eszünkbe se jutott. Valami oknál fogva a Princeton sokkal elérhetőbbnek tűnt. Árt mindezt hitetlenkedve hallgatta. Tényleg sosem járt itt, kérdezte, soha? Nem, egyszer sem. Különös ereje volt annak, hogy ezt hangosan kimondtam. Korábban nem sokat gondolkodtam a dolgon, de most felöttött bennem, hogy tökéletesen megálltam volna a helyem a Csikágói Egyetem hallgatójaként, ha tudtam volna az iskoláról, és az iskola tudott volna rólam. Rájöttem, hogy volt valami, amihez én is hozzá tudtam volna járulni. Az, hogy southside fekete vagyok döbbentem rá, olyan problémákra is felnyitotta a szemem, amelyek létezéséről, az artszasszmenhez hasonló embereknek még csak sejtelmük sincs. Később hosszú éveken át lehetőségem volt az egyetemnek dolgozni, és közvetlenül foglalkozni közösségszervezési problémákkal. De egyelőre Art csak annyit ígért előzékenyen, Hogy körbeadja az önéletrajzomat. Árt nem tudott munkát adni, De bemutatott néhány barátjának. És ezzel események döntő láncolata vette kezdetét, És eljutottam életem egyik nagyon fontos személyéhez, Valeri Jerethhez. Ő is a Southside szülötte volt, És végül nem is egyszer, hanem többször is Nagyot fordított az életem kerekén. Valeri Gyerettet épp akkoriban nevesték ki Chicago polgármestere operatív stábjának helyettes vezetőjévé, és ezer szállal kötődött a város afroamerikai közösségéhez. Ő is elégeszes volt ahhoz, hogy a jogi egyetem után egy jól ismert cégnél helyezkedjen el, de volt elég önismerete ahhoz is, hogy rájöjjön, nem szereti azt a munkát. Elsősorban azért ment át a városházára, mert inspirálóan hatott rá Harold Washington, akit 1983-ban választottak meg polgármesternek, amikor én pont az egyetemre jártam. Ő lett az első afroamerikai ezen a poszton. A szüleim szerették, ahogyan meg tudta szólítani a hétköznapi embereket, és Shakespeare-i idézeteket tudott beleszőni a beszédeibe, és azt, hogy milyen lelkesen tömte magába a sült csirkét a szútszájdi közösségi eseményeken. De ami a legfontosabb, Washington nem szerette a Csikágót, régóta kormányzó demokrata vezetőket. Ezek a politikusok a legjobb városi szerződéseket a támogatóiknak juttatták és megtűrték ugyan a feketéket a párt szolgálatában, de csak ritkán hagyták nekik, hogy hivatalosan választott pozíciót kapjanak. A kampányát a várospolitikai rendszerének megreformálása köré építette. Céljai között szerepelt, hogy gondoskodjanak az elhanyagolt körzetekről is. Washington egy szállal ugyan, de megnyerte a választásokat. Igazi fekete, Eszes szuperhős volt. Rendszeresen és félelmet nem ismerve ment szembe a városi tanács jobbára fehér tagjaival, és a féle két lábon járó legendának számított, különösen a város fekete lakossága körében. Az általa felvázolt jövőkép a fiatal Barakot is inspirálta, aki nem sokkal Washington megválasztása után érkezett Csikágóba, hogy közösségszervezőként dolgozzon. Washington Valerire is nagy hatást gyakorolt, aki a polgármester második ciklusa elején csatlakozott a csapatához. Valeri egy bájos kislány anyjaként épp válófélben volt. Bármennyire nehéz volt az élete, még a jövedelme is jelentősen csökkent, amikor otthagyta a menő ügyvédi irodát, hogy a városvezetésnek dolgozzon. Alig pár hónappal azután, hogy elhelyezkedett új munkahelyén, bekövetkezett a tragédia. Harold Washington szívinfarktusban váratlanul elhunyt. Ezt követően a városi tanács egy fekete városatyát jelölt ki Washington helyére, ám az ő hivatali ideje nem tartott sokáig. A következő alkalommal a szavazók Richard M. daly választották meg. M. Daly apja korábban polgármester volt, akit széles körben Csikágó híres, a hatalmával visszaélő keresztapjának tartottak. Sok afroamerikai ezt úgy élte meg, hogy sajnálatosan visszatértek a régi, fehér csikágói politikához. Habár Valéry aggodalommal figyelte az új vezetőséget, úgy döntött, hogy ott marad a városházán. Kiköltözik a jogi osztályról át egyenesen déli polgármester irodájába. Örült, hogy ott lehetett. Elmesélte, hogy mekkora megkönnyebbülés volt számára a váltás a társasági jogból a irányítás területére, és mennyire izgalmas volt számára, a való világban dolgozni. Csikágóban a város és megyeháza egy lapos tetős, 11 szintes gránit szürke monstrum, amely egy teljes tömböt elfoglal. Azon a nyári napon, amikor beléptem, hogy felmenjek Válerihez az állásinterjúra, a városháza tele volt emberekkel. Házasodni készülő párok várakoztak a folyosón, Autótulajdonosok tértek be a járművüket regisztráltatni. Voltak, akik azért jöttek, hogy panaszt tegyenek a kátyuk, a háztulajdonosuk, vagy épp a csatornázás állapota miatt, és minden olyan ügyben, amelyről úgy gondolták, hogy a városnak fejlesztenie kellene. Voltak ott csöpségek babakocsiban, idős asszonyok kerekes székben. Láttam ott újságírókat és lobbistákat de még hajléktalanokat is, akik behúzottak az épületbe a hőség elől. Kint a járdán, a hivatal előtt, aktivisták transzparenseket lengettek, és jelszavakat kiabáltak, bár arra már nem emlékszem, miért voltak annyira haragosak. Azt viszont tudom, hogy egyszerre döbbentett meg és nyűgözött le a hely hatalmas, szervezett káosza. A városháza az emberekké volt. Zajos és élettel teli. Ezt sosem éreztem a jogi irodákban. Valéry aznap eredetileg csak húsz percet akart rám szánni, de a beszélgetésünk végül másfél órásra nyúlt. Ez a gyönyörűen szabott kosztümöt viselő, vékony, világos bőrű, határozott tekintető afroamerikai nő halkan beszélt, nyugodt volt, és lenyűgözően sokrétű tudással rendelkezett a város működéséről. Élvezte a munkáját, de nem is próbálta letagadni, hogy mennyire nehéz. Volt benne valami, amitől azonnal megnyugodtam. Évekkel később Valeri elmondta, mennyire meglepte, hogy a szokásos interjúzási folyamatot milyen ügyesen a visszájára fordítottam aznap. Elmondtam az alapvető és fontos információkat magamról, de ettől eltekintve én faggattam őt, mert meg akartam tudni pontosan, hogyan viszonyul a munkájához, és a polgármester mennyire figyel oda az alkalmazottaira. Én legalább annyira fel akartam mérni, mennyire nekem való ez a munka, mint amennyire Valéri azt, hogy én mennyire illek a munkakörhöz. Sok kérdést tettem fel Valerinek, kihasználva azt a ritka alkalmat, hogy egy olyan nővel beszélhetek, akinek a háttere hasonló az enyémhez, de jó pár évvel előrébb jár a pályáján. Valeri híggat volt, merész és bölcs. Ezzel a kombinációval addig csak ritkán találkoztam. Olyas valaki, akiről lehetett tudni, akinek érdemes a közelében maradni. Ezt azonnal felismertem. Mielőtt elköszöntem volna, állást ajánlott. Meghívott, hogy legyek déli polgármester asszisztense, amint készen állok rá. A továbbiakban nem joggal foglalkoznék. A fizetésem nagyjából a jelenlegi keresetem fele lenne. Azt javasolta alaposan gondoljam át. Valóban felkészültem-e egy ekkora változásra? Ezt a lépést nekem kell megfontolnom, nekem kell megtennem. Sosem voltam az az ember, aki nagyra tartja a városházát. Mivel a Southside-on feketeként nőttem fel, nem igen hittem a politikában. A politikát hagyományosan a feketék ellen vetették be. Elszigeteltek és kizártak vele minket. Így lettünk alul munkanélküliek, vagy alulfizetett munkaerők. A nagyszüleim végigélték a Jim Crow törvények borzalmait, a lakhatási diszkrimináció megaláztatásait, és alapvetően a hatalom semmilyen formájában nem bíztak meg. Southside nagyapám, mint említettem, szentül hitte, hogy még a fogorvos is ellene van. Az apámat, aki az élete nagy részében a város alkalmazásában állt, gyakorlatilag besorozták a demokrata választási körzet vezetőjévé, hogy a munkahelyén egyáltalán előléptetésben reménykedhessen. Szerette a körzeti feladatok társas vonatkozásait, de felháborította, hogy a városházán mindig az ismerősöket hozzák helyzetbe. De én egyszer csak azt fontolgattam, hogy állást vállalok a városházán. A fizetés csökkenés ténye fejbe vágott, de úgy éreztem, hogy valami vonz a valeri által ajánlott lehetőségben. Egy egészen másfajta jövő volt ez, mint amilyet addig terveztem. Már-már készen is álltam erre a lépésre, egy dolgot leszámítva. Amikor valeri pár nappal később felhívott, hogy érdeklődjön, elmondjam neki, hogy még mindig töprengek az ajánlatán. Aztán egy utolsó, alig nem különös kérdéssel álltam elő. Esetleg bemutathatnám a vőlegényemnek is. Talán érdemes itt egy kicsit visszakanyarodnom az időben. Barak apám temetésére Csikágóba repült, hogy velem legyen, ameddig csak lehet. Majd visszatért a Hárvárdra befejezni a tanulmányait. A május végi záróvizsga után összepakolt, eladta a banánsárga autóját, és megint visszarepült Csikágóba. Megjelent a szót Ekludevnyunk. 7.436-os háza előtt. Hogy találkozhassunk? Szerelmes voltam belé. Éreztem, hogy ő is szeret. Akkor már majdnem két éve éltünk távkapcsolatban. És most végre közel lehetünk egymáshoz. Vacsorarandit szervezhettünk hétfő estére, meg kedd, szerda és csütörtök estére is. Együtt vásárolhattunk be, és hajtogathattuk a tiszta ruhákat a tévé előtt, azokon az estéken, amikor elsírtam magam apa elvesztése miatt. Barak most már ott volt mellettem, hogy megvigasztaljon. Megkönnyebbült, hogy befejezte végre a jogi egyetemet, és alig várta, hogy elkezdjen dolgozni. Ráadásul eladta az etnikumokról és az identitásról szóló könyvének ötletét egy New Yorki kiadónak. Ez pedig olyas valaki számára, aki rajong a könyvekért, jelentős, és alázatra késtető eredmény volt. Kifizették egy részét előre, és kapott egy évet arra, hogy megírja a könyvet. Barakot rengeteg lehetőség várta. A hírneve a jogi karon dolgozó professzorainak áradozása, a New York times megjelent cikk arról, hogy megválasztották a low revenue elnökének, mintha vonzotta volna az ajánlatokat. Kínáltak neki tanári állást, vállalati joggal és polgárjoggal kapcsolatos munkákat is. Volt valami mélységesen bátorító egy olyan emberben, aki a lehetőségeit végtelennek látja. Barak keményen megdolgozott mindenért, amit most megkapott, de a haladását nem mérte másokéhoz, mint sok olyan az ismeretségi körömben, és ahogyan időnként jó magam is. Néha úgy tűnt, észre sem veszi az élet óriási mókus kerekét, és azokat a materiális javakat, amelyek megszerzésére egy fiatal jogásznak elvben törekednie kellene, mint a menő autó vagy ház. Ez a tulajdonsága már korábban is feltűnt, de most, hogy együtt voltunk, és épp életem első igazi hátraarcára készültem, elkezdtem még jobban értékelni. Barak hitt és bízott akkor is, amikor mások nem. Egyszerű, ösztönző hite volt. Ha az ember kitart az elvei mellett, akkor minden megoldódik. Mostanra már számos óvatos, józan beszélgetésem voltam túl, oly sok emberrel azzal kapcsolatban, hogyan módosíthatnék a pályámon. Az arcokról figyelmeztetést, és aggodalmat olvastam le, amikor megemlítettem, hogy kölcsönöket kell visszafizetnem, és még a házvásárlásig sem sikerült eljutnom. Önkéntelenül is visszagondoltam, az apán mennyire elkerült minden kockázatot, hogy otthon biztosítsak számunkra az állandóságot. Még mindig ott csengett a fülemben anyám tanácsa. Először keresd meg a pénzt és csak utána töpreng a boldogságot felől. A szorongásomat csak tovább erősítette az a mély vágyakozás, amely nagyobb volt minden egyéb óhajomnál. Tudtam, hogy előbb vagy utóbb gyerekeket szeretnék, és ezt hogy lehetne megoldani, ha egy teljesen ismeretlen munkahelyen kezdem újra az életemet. Barak, amikor ismét megjelent Csikágóban, magába szívta az aggodalmaimat. Végighallgatotta, hogy felsoroltam az összes pénzügyi kötelezettségemet, és elmondta, hogy ő is alig várja, hogy gyerekeink legyenek. Elismerte, hogy semmiképp sem láthatjuk előre, pontosan miképp fogunk boldogulni, hiszen egyikünk sem akarta jogás élet jelentette kiszámíthatóság rabjává válni. De messze nem vagyunk szegények, és a jövőnk ígéretes, talán még ígéretesebb is, mivel nem kiszámítható. Ő volt az egyedüli, aki azt mondta, vágjak csak bele, eresszem el az aggodalmaimat, és induljak el abba az irányba, ami szerintem boldoggá tenne. Teljesen rendjén való, ha nekivágok az ismeretlennek, mert és ez megdöbbentő hír lenne, kiterjedt családom szinte minden tagjának, egészen dendig és szútszájdig visszamenőleg, az ismeretlen nem fog megölni. Nyugi, mondogatta Barak, meg tudod csinálni, majd megoldjuk valahogy. Most pedig ejtenék pár szót a szakvizsgáról. Ezen át kell esni minden jogászpalántának, aki praktizálni szeretne, és egy nagyon nehéz kétnapos, tizenkét órás procedúra, amely során bizonyítanunk kell a jártasságunkat a jog minden területén. Ahogy most Barak tervezte, három évvel korábban én is elmentem letenni az Illinois szakvizsgát, rögtön azon a nyáron, hogy végeztem a Harvardon. Bár úgy terveztem, hogy két hónapon át csak vastag könyveket fogok bújni és teszteket gyakorolni, azon a nyáron volt krég és Janice esküvője. Janice felkért koszorús lánynak, és én lelkesen belevetettem magam a szerepbe. Sóhajtozva, lelkendezve néztem a mennyasszonyi ruhákat. Segítettem megtervezni a leánybúcsú minden részletét. Sokkal jobban foglalkoztatott a bátyám esküvője, mint az, hogy készüljek a vizsgára. Azon az őszön, miután már mögöttem volt mind a szakvizsga, mind az esküvő, az egyik nap felhívtam apát a munkahelyemről, és megkértem, nézze meg, jött a -e posta. Jött. Megkérdeztem, van-e köztük nekem címzett boríték. Volt. Esetleg egy levél az Illinois Állami Jogász Egyesülettől? Úgy bizony, pontosan ez áll a borítékon. Ekkor megkértem, hogy nyissa fel a kedvemért. Papír hallatszott, majd hosszú csend a vonal túlsó végén. Megbuktam. Még soha életemben nem buktam meg. Ha csak... Nem számítjuk azt a pillanatot. Amikor ott álltam az osztály előtt, és nem tudtam elolvasni a fehér szót a kártyáról. De a szakvizsgát tényleg elszúrtam. Szégyeltem magam. Úgy éreztem, ezzel most biztosan cserben hagytam mindenkit, aki valaha is tanított, bátorított, vagy munkát adott. Nem szoktam hozzá a hibázáshoz. Épp az ellenkezője volt igaz. Rendszerint túl teljesítettem, amikor egy fontos pillanatra vagy testre kellett felkészülnöm. De ezt most kiengedtem a markomból. Visszanézve azt gondolom, hogy ezt az az érdektelenség okozta, amelyet végig éreztem a jogi karon. Kiégtem a hosszú diák évek alatt untattak a való élettől elrugaszkodottnak tűnő tantárgyak. Emberek és nem könyvek között akartam lenni. Ezért volt a jogi egyetem legjobb időszaka az, amikor önkéntesként az iskola jogsegélyosztályán dolgoztam, ahol egyeseknek társadalombiztosításhoz biztosításhoz segítettem jutni, másoknak meg kiállni egy igazságtalan házi úrral szemben. Ennek ellenére nem szerettem kudarcot vallani. Ez a tüske még hónapokig bennem maradt. Pedig a cégnél nagyon sok kollégám vallotta meg, hogy elsőre nekik sem sikerült átmenniük a vizsgán. Később, még azon az őszön, szépen összekaptam magam. Felkészültem az ismétlésre, és könnyedén átmentem. Végül a büszkeségemen esett csorbát leszámítva, a bukás az égatta világon semmilyen következménnyel nem járt. Évekkel később az első bukásom emlékének hatása alatt a szokásosnál nagyobb kíváncsisággal figyeltem barakot. Eljárt a szakvizsgára felkészítő órákra, mindenhová magával cipelte a gyakorló könyveket, de mintha Közel sem tanulmányozta volna őket olyan rendszerességgel, mint ahogy szerintem kellett volna. De nem akartam nyaggatni, sem magammal példálózni, hogy mi minden sülhet el balul. Barak feje olyan volt, mint egy információval telepakolt bőrönd. Úgy hívtam, hogy a tények embere, mert mintha... Mindenre tudott volna valamilyen adatot, bármerre fordult is a beszélgetés. Az emlékezete szinte fotografikus volt. Igazság szerint nem is aggódtam azon, hogy leteszi a szakvizsgát, és kissé idegesítő módon barak sem. Ezért korán ünnepeltünk ugyanazon a napon, amikor véget ért a vizsga. Asztalt foglaltunk magunknak egy belvárosi étteremben. Ez volt az egyik kedvenc helyünk, ahol a különleges alkalmakat szoktuk ünnepelni. A nyár közepén jártunk, és boldogok voltunk. Ahogy közeledett a vacsora vége, Barak elmosolyodott, és a házasságra terelte a szót. A kezemért nyúlt, elmondta, hogy teljes lényével szeret. De ennek ellenére nem igazán látja az egész értelmét. Az arcomba tolult a vér, mintha egy gombot nyomott volna meg azt a nagy, villogó, figyelmeztető táblákkal és kiürítési térképekkel körülvet piros gombot, amilyen az atomerőművekben lehet. Komolyan? Muszáj ezt pont most? Igen, muszáj volt. Már ezerszer végigmentünk a házasság elméleti megvitatásán, és soha semmi nem változott. Én hagyománykövető voltam, barak nem. Egyértelműnek tűnt, hogy egyikünk sem fog visszakozni. Ennek ellenére mindez nem akadályozott meg bennünket, mégiscsak két jogászról volt szó, hogy nagyelánnal elánnal elővegyük ismét a kérdést. A puccos vacsorájukat élvező sportzakós urak és elegáns hölgyek között igyekeztem halkan, higgadtam beszélni. Ha elköteleződnénk, mondtam a tőlem telhető legnyugodtabban, miért ne tennénk hivatalossá? A méltóságod mely részét sérteni? Innentől a már jól ismert érvek jöttek. Számít a házasság? Miért számít? Mi a baj Barakkal? Mi a baj Velem? Milyen jövő vár ránk, Ha még ezt sem tudjuk Megbeszélni? Az adok kapok jogász stílusban Zajlott. Én voltam jobban feltűzelve, és jobbára Én voltam az, aki beszélt. Végül Oda a pincér Egy desszertestányírral, Amelyet ezüst búra fedett. Oda csúsztatta elém, és felemelte a fedelet. Már-már túl ideges voltam ahhoz, hogy lenézzek, de amikor oda pillantottam a csokitorta helyén, egy sötét bársony dobozkát láttam, benne pedig egy gyémántgyűrűt. gyűrűt. Barak huncutul nézett rám, sikerült átvernie. Az egész egy nagy trükk volt. Kellett hozzá néhány másodperc, Hogy a haragom elszálljon, És hatalmába kerítsen a boldog döbbenet. Barak azért húzott fel, Mert ez volt az utolsó alkalom, Hogy felhozta az érveit a házasság ellen, És soha többé szóba sem akarta hozni, Amíg csak élünk. Az ügyet lezártuk, Térdre ereszkedett, És érzelemtől elcsukló hangon Őszintén megkérdeste, hogy megtiszteleme azzal, hogy feleségül megyek hozzá. Később megtudtam, hogy már az anyámtól és a bátyámtól is jó előre megkérte a kezemet. Amikor igent mondtam, mintha az étterem összes vendége tapsolni kezdett volna. Eltelt egy perc, talán kettő is, amíg elképedve bámultam az újemra húzott gyűrűt. Barakra néztem, hogy tényleg valóságe. Mosolygott, teljességgel meglepett. Bizonyos értelemben mindketten nyertünk. Nos, mondta lazán, most már egy szavat sem lehet. Igent mondtam Baraknak, és nem sokkal ezután Igent mondtam Valeri szeretnek is. Elfogadtam az ajánlatát. Mielőtt elköteleztem volna magam, visszatértem korábbi kérésemre, hogy beszeretném neki mutatni barakot, és megszerveztünk egy vacsorát, amikor hármasban elbeszélgethetünk. Több okom is volt erre. Először is kedveltem Valerit. Teljesen lenyűgözött. Akár elfogadom az állást, akár nem, alig vártam, hogy jobban megismerjem. Tudtam, hogy Barakot is le fogja nyűgözni. Ami azonban még ennél is fontosabb volt, szerettem volna, ha hallaná Valeri történetét. Barakhoz hasonlóan ő is külföldön töltötte gyerekkora egy részét, történetesen Iránban, ahol az apja kórházi orvosként dolgozott, majd visszatért az Egyesült Államokba, hogy itt járjon iskolába, és ennek köszönhetően ugyanaz az elfogulatlan rálátás jellemezte, amelyet Baraknál is észrevettem. Ahogy Valerit, őt is inspirálta a hajdani polgármester. Harold Washington munkássága, ám sokkal kevésbé lelkesedett a Richard déli által képviselt régi módi politikai gárda iránt. Ez már a közösség szervező volt benne. Washington hivatali ideje alatt is harcba kellett szállnia a várossal, hogy akár csak a legcsekélyebb támogatást megszerezze az alulról jövő kezdeményezéseknek. Végig bátorított ugyan a munka kapcsolatban, de szerintem csendben aggódott, hogy végül csalódni fogok. Valeri volt a megfelelő személy, aki válaszolhatott a kérdéseimre. Az egész életét újra szervezte azért, hogy Washingtonnak dolgozhasson, és szinte azonnal el is vesztette őt. A polgármester halálát követő űr a féle figyelmeztető tammese volt a jövőre nézve. Csikágóban elkövettük azt a hibát, hogy minden reményünket egyetlen emberbe vetettük anélkül, hogy a jövőképe támogatására politikai hálózatot hoztunk volna létre. A szavazók, különösen a liberális és fekete szavazók, Washingtont a féle hős megmentőnek látták. Jelképnek. Ő volt az a férfi, aki mindent meg tudna változtatni. Washington, aki ezt a terhet hordozta, rengeteg embert inspirált, köztük Barakot és Valerit is, hogy lépjenek ki a privát szektorból, és vállaljanak közösségi munkát és közszolgálatot. Amikor azonban Herold Washington meghalt, vele együtt az általa gerjesztett energia nagy része is oda lett. Valerinek alaposan át kellett gondolnia a döntését, hogy a polgármesteri hivatalban maradjon-e, de elmagyarázta, hogy miért tartotta helyesnek. Úgy érezte, déli támogatja, és tudta, hogy a munkája hasznos a város számára. A hűsége Inkább Harold Washington elveinek szólt, mint magának az embernek. Az inspiráció önmagában kevés. Kemény munkával kell megtámogatni. Ez a gondolat engem és Barakot is lelkesített. Úgy éreztem, ezzel a vacsorával valami végkép eldölt. Valeri Jerett mostantól az életünk része lesz. Nem is kellett kimondanunk, mert úgy tűnt, mi hárman valamiképp némán megegyeztünk, Hogy messzire fogjuk kísérni egymást. Még egy utolsó dolgot el kellett intéznünk most, Hogy jegyesek lettünk, én új állást vállaltam, Barak pedig elköteleződött egy közhasznú ügyvédi irodánál. Nyaralni mentünk, pontosabban egy zarándok útra. Augusztus végén egy szerdai napon szállt fel a gépünk Csikágóban. Hosszan várakoztunk a frankfurti reptéren, majd újabb nyolc órát repültünk, és még hajnal előtt meg is érkeztünk Nairobiba. Ahogy kiléptünk a kenyai holdfénybe, egy egészen más világba csöppentünk. Jártam már Jamaikában, a Bahamákon, és Európában is néhányszor. De ennyire messze az otthonomtól még soha. Azonnal éreztem Nairobi idegenségét, Pontosabban a saját idegenségemet képest Már a hajnal első neszei közt is. Minél többet utaztam, Annál inkább megszerettem ezt az érzést, Ahogy egy új hely azonnal megmutatkozik. A levegőnek más a súlya, mint megszoktuk. Olyan illatok keringenek, amelyeket nem igazán tudunk beazonosítani. Parázsló fa, vagy talán benzinszaga, esetleg valamilyen édes illat felénk a virágba borult fák felől. Ugyanaz a nap kell fel, de egy kissé másmilyennek hat, mint ahogy addig ismertük. Barak féltestvére Auma kijött elénk a reptérre, és melegen üdvözölt minket. A két testvér alig néhányszor találkozott azóta, hogy Auma hat éves korában első ízben látogatott el Csikágóba, de szoros kapcsolatot ápoltak. Auma egy évvel idősebb Baraknál. Az édesanyja, Grace Casey-a már állapotos volt, amikor az idősebb Barak Obama elhagyta nairobi és havaira utazott tanulni, ahol találkozott barak édesanyjával. Aumának ében fekete bőre volt, ragyogó fehér fogsora, és erős brit akcentusa. Széles mosolya megnyugtató volt. Annyira kimerültem az utazástól, hogy szinte megszólalni sem bírtam, de észrevettem, hogy Auma pont olyan könnyen mosolyodik el, mint barak. Az is nyilvánvaló volt, hogy Auma is örökölte a család intellektusát. Kenyában nőtt fel. Sokszor látogatott haza, de az egyetemet Németországban végezte, most is ott élt, és a PHD-jára készült. Folyékonyan beszélt angolul, németül, szuhahéliül, és a családja helyi luó nyelvén. Hozzánk hasonlóan ő is látogatóba jött. Ahuma megszervezte, hogy barakkal az egyik barátja üresen álló, pártai berendezésű, egyetlen hálószobás lakásában szállhassunk meg, egy jellegtelen, élénk rózsaszínre festett, salak téglából épült házban. Az első pár napban úgy kidöltünk az időeltolódás miatt, hogy szinte felére lassulva mozogtunk. Vagy talán csak Nairobi tempója miatt éreztük így, mert a város egészen másképp lüktetett, mint Chicago. Az útjait eldugaszolták a gyalogosok, kerékpárosok, autók és matatuk, imbolygó mikrobuszok, amelyeket minden felé látni lehetett telepingálva harsány színű képekkel és Istennek szóló hála üzenetekkel, a tetejükön magasra púpozott, leszíjazott podgyásszal, és olyan zsúfoltak voltak, hogy az utasok időnként inkább vállalták a veszélyt, hogy kívül a járműbe kapaszkodva utazzanak. Most már Afrikában voltam, mámorító, kimerítő, és új élmény volt számomra. Auma ékkék autója olyan ózsdi volt, hogy időnként meg kellett tolni, hogy a motor behinduljon. Fehér sportcipőt vásároltam az útra, de a sok autótolás után egyetlen nap alatt vöröses barna lett. Belepte Nairobi, fahé színű pora. Barak sokkal inkább otthon érezte magát Nairobiban, mint én. Hiszen egyszer már járt ott. A turisták bizonytalanságával közekedtem, érzékeltem, hogy a fekete bőrünk lacára is kívülállók vagyunk. Időnként megbámultak minket az utcán. Nem vártam, hogy azonnal beilleszkedünk, de azt hiszem, azzal a hittel érkeztem, hogy azonnali kötődést fogok majd érezni a kontinenshez, amely gyerekkorom óta anyaföldként élt a képzeletemben ám Afrika természetesen semmivel sem tartozott nekünk. Különös erre rájönni, megtapasztalni ezt a fajta köztes állapotot, ahogyan afroamerikaiaként létezünk Afrikában. Nehezen megmagyarázható bánat ülte meg a szívemet, mintha mindkét országban elvesztettem volna a gyökereimet. Napok óta tartott az utunk, és még mindig nem találtam a helyemet. Ráadásul mindkettőnknek megfájdult a torka. Barakkal összekaptunk, arra már nem emlékszem pontosan, hogy mi. mennyire lenyűgözött is minket Kenya, nagyon fáradtak voltunk, ebből pedig piszkálódás lett. Abból pedig ki tudja miért, dű! Annyira haragszom barakra, írtam, a naplomba. Szerintem nincs bennünk semmi közös. A gondolataim itt elkalandoztak. Frusztrációm jeleként minden esetre egy jól megnyomott hosszú vonást igazi sebet ejtettem a papír üresen maradt részén. Mint minden friss pár, épp tanultunk, hogyan kell vitatkozni. Nem veszekedtünk gyakran, És amikor mégis, Akkor is jobbára semmiségeken Kaptunk össze, de veszekedtünk. A lényeg az, Hogyha mérges vagyok, Néha elkezdek kiabálni. Barak ezzel szemben Higgadt és józan marad, Ami olykor csak Még idegesítőbb. Évekbe telt, mire megértettük, Hogy egyszerűen csak Különbözőek vagyunk, És idővel rájöttünk, hogyan fejezzük ki és győzzük le az ingerültségünket. Még manapság is szoktunk veszekedni, de mindig szem előtt tartjuk egymás iránt érzett szerelmünket, akármilyen feszültek vagyunk is. Nairobiban a következő reggelen kék égboltra ébredtünk, frissen és energikusan, és újra a régi, boldog énünk nézett vissza ránk a tükörből. Aumával egy belvárosi vonatállomáson találkoztunk, és hármasban szálltunk fel a személyvonatra, amely nyugat felé elhagyta a várost, az Obama család ősi otthona felé tartott. Ahogy ott ültem a fülkében, kenyaiakkal körülvéve, akik közül párankosárban mocorgó élő csirkével, mások a városban beszerzett bútorokkal utaztak, megint melbevágott, hogy hirtelen, milyen különös fordulatot vett az életem. Ez a mellettem ülő férfi egy szép napon megjelent az irodámban a fura nevével és a könnyed mosolyával, és mindent megváltoztatott. El sem moccantam az ablak mellől, ahogy Afrika legnagyobb városi nyomornegyede, kibera közössége elsuhant mellettünk, és felfelvillantak alacsony viskói, a bádok tetők, a sáros földutak, a nyitott csatornák, és akkora szegénység, amilyet eddig sosem láttam, de még elképzelni sem tudtam volna. Órákon ültünk a vonaton. Barak végül elkezdett olvasni, de én továbbra is csak bámultam kifelé az ablakon. Néztem, ahogy a Nairobi nyomor negyedet felváltja a smarag zöld vidék. A vonat éjszak felé, Kiszumu városa felé zötyögött, ahol Auma, Barak és én kiléptünk a Perzselő Egyenlítői Hőségbe. Innen még egy utolsó döcögős út következett, ahogy átrobogtunk a Gabona Földeken, Kogeló a Nagymama faluja felé. Sosem fogom elfelejteni a mélyvörös agyagot amely kenyának ezen a részén a földet borítja, sem azt, ahogy a por belepte az út széléről hangosan oda köszönő gyerekek sötét bőrét és haját. Emlékszem, milyen izzadtak és szomjasak voltunk, mire gyalog megtettük az út hátra lévő részét a házig, ahol barak nagymamája lakott. Évek óta ebben a gondozott Betonházikóban élt. A szomszédos veteményes kertet művelte, és gondozta a teheneit. Szára nagyinak szólították. Alacsony, terebélyes asszony volt bölcs tekintettel, és sok ráncba húzódó mosolyjal. Nem beszélt angolul, csak a lónyelvet ismerte. De nagyon örült, hogy ekkora utat tettünk meg azért, hogy meglátogassuk. Mellette nagyon magasnak éreztem magam. Kíváncsian vett ügyre, mintha arra próbálna rájönni, honnan jöttem, és hogyan potyantam az ajtaja elé. Az első kérdése a következő volt. Melyik szülőt fehér? Felnevettem, és auma segítségével elmagyaráztam, hogy ízig, vérig, fekete vagyok. Lényegében, Ennél feketébb, Amerikában már nem is lehetnék. Szaranagyi ezt mókásnak találta, mintha mindent mókásnak talált volna. Barakot pedig amiatt ugratta, hogy nem beszéli az ő nyelvét. Imádtam a vidámságát. Ahogy leszállt az est, a nagymama levágott nekünk egy csirkét, ragut főzött belőle, amit Ugali nevű, kukoricadarából készült, kásával tálalt. A szomszédok és a rokonok egész idő alatt egymásnak adták a kilincset, beugrottak, hogy köszönjenek az Obama gyerekeknek, és gratuláljanak az eljegyzésünkhöz. Hálásan lapátoltam be az ételt, miközben a nap lenyugodott, és az éjszaka bekebelezte a települést, ahol nem volt villany. Elnyúlt felettünk a csillagokkal telehintett égbolt. Kisebb csodának hatott, Hogy itt vagyok ezen a helyen. Hallgattam a körülöttem elterülő Kukorica földeken ciripelő Tücskök koncertjét, A számomra láthatatlan állatok Neszezését. Emlékszem, mennyire megérintett A végtelenben nyúló Táj és égbolt. Ugyanakkor békét És biztonságot éreztem Ebben a parányi hajlékban. Volt állásom, Vőlegényem és egy népes családom, sőt, még egy szimpatikus, kenyai nagyim is. Így igaz, kiszakítottak a saját világomból, és egyenlőre ez így volt jó.